Як ти міг написати, що то був ти? Бо я писав від першої особи, так виразніше, так достовірніше. Яка різниця, зрештою, що було? Важливо те, що коти були частинкою нашої родини. Батько в тексті і страждав замість мене. Наче павук спіймав у павутиння моє серце, Єремію, брате, чи вибачиш ти мені? Мені вже було під тридцять, але я лютував, як підліток. Як він наважився вкрасти мої відчуття, мій біль, мої спогади, мою провину. Як ти взагалі міг таке зробити? Я сказав, що не розмовлятиму з ним більше. Ніколи. І не розмовляв цілий рік. Павле, кажуть, що ваш приятель працює в секретаріаті? Що? Справа в тому, що виникла проблема з місцем. З місцем на конференції? На цвинтарі. Ви думаєте, що хтось із психів, якими займається Тимофій, директор цвинтаря? Ні, я думаю, що в них є квоти. У психів? У працівників, секретаріату? А, може? Так, ось його телефон... Але я йому ніколи не дзвоню так пізно. Не треба його турбувати зараз. «А ти йому і не будеш телефонувати, – заспокоїв мене Еміль. Йому зателефонує Валера. В Валєрі можна турбувати всіх і коли завгодно, бо Слово Боже не знає меж. Емілю гримнув на малого гестапо». «Я розумів, що нічого не знаю про батька. Нічого». Пляжний Ісус, що вкрав життя та смерть моїх котів. Я не знав, що йому смакує, крім міцного чаю без цукру. Він жартував з приводу цієї звички смакувати міцним чаєм чи фіром і говорив, що в минулому житті був злодієм. В його минулому житті. А от у цьому його житті, яке зараз вже є минулим, ким він був? Як можна схарактеризувати стосунки двох дорослих чоловіків, якщо краще за все їх ілюструє такий діалог? «Привіт, привіт, як твої справи? Нормально, а в тебе? Добре, дякую». Цього не вистачає навіть на те, щоб допалити цигарку. Сприйняття одне одного на пів цигарки – теплота та увага, нема що сказати. Раптом прямо перед собою я побачив гарні жіночі ноги. Невже отець Макарій підіпнув рясу? Ге, ні. Це не отець Макарій, що готується відмочити нам канкан. -кан. Це була Нона. Ноно? Про всяк випадок перепитав у ніг я. Павле, тримайтеся, дорогий. Бог дав, Бог узяв, співчуваю. Земля вашому батькові пухом. Так, війні пухом. Не смішно сам бачу. Взагалі но, ну, ну, що ви тут робите? О, я думала, що вам про це відомо. Я похоронний менеджер, займатимуся вашим батьком. Ага, батькові це сподобалось б. Я маю на увазі те, що ви будете ним займатися. Шкода, що не при житті. «Світ недосконалий, геш? й ви виявляється, янгол смерті, а не богиня ранкових полюцій!» Нона Но мовчала, не знала, що на таке відповідати. «Я й сам не знав. Вінні Пуха вона, мабуть, не розчула, а от богиня ранкових полюцій зробила з Нони трохи спантеличену богиню. Посміхнутися вона не наважилася». Навіть сумною посмішкою все пробачення. Чорт забирай, як взагалі реагувати на співчуття. Я ніколи не вмів їх висловлювати, а приймати не доводилося. І от тепер. Павле, е, гей, це малий. Що? Вона дійсно працює в похоронній конторі. Я думав, що ти знаєш, ти ж з нею спілкувався. «Малий, що? Я з нею спілкувався, можливо, двічі чи тричі. З батьком я спілкувався все-таки частіше. І що?» «Тому і справа, що нічого. Я нічого. Нічогісеньки, абсолютно. Про нього не знаю. Я чекав, що капосний Мілік зараз скаже мені щось виразно огидне, або переповість чергову полонську родинну історію, а, можливо, і саранську родинну. Але він просто поклав голову мені на коліна. Люди в чорному. Дивно, чому так назвали бойовик. Мати тримали мене за руку. Вона одночасно підтримувала мене і трималася за мене. Ми перетворилися на предмет з обов'язковою підпоркою. Було ніякого... Останнім часом я з нею не спілкувався, і от знайшов привід дати на себе спертися – похорон батька. Словом, мати дочекалася, якщо вона цього чекала.